Parlem de lletres continuem amb la secció de llibres del programa Estaludana Dolorsàries, molt bon dia Molt bon dia a tothom. I avui, primer de tot, hem de fer els deures, eh? perquè ja sabeu que quan s'acosta finals de mes, més o menys allò mitjans, doncs eh, ja tenim a l'agenda, marcat en favorito ah. el, grup <ríe> el grup de lectura de la Biblioteca Can Baratau que és l'últim eh, divendres de cada mes que, que en aquesta ocasió ja llegirem, llegiran l'última noche de quin autor? Eh, James Salter James Salter, doncs aquesta és l'obra que han triat al Club de Lectura, com sempre, coordinat per Toni Sala. Uh -huh. I bé, doncs suposo que podem fer allò quatre Re, idees. Farem quatre pinzellades perquè jo us he de confessar que el llibre no l'he llegit, però sí que m'he documentat per portar-vos la informació. I m'ha agafat tantíssimes ganes de llegir el llibre sí? que en sortint d'aquí el penso anar a comprar. Ah, però directe. no sé, si sí, el penso anar que, comprar directe, jo sóc així. És que tu m'has llibres, tu m'has Per internet llibre. és rapidíssim, no te'n penedeixes. Clar. Doncs m'ha agradat molt perquè el, el que he llegit, el James Salter és un escritor... Eh, americà de l'any 25 i es veu que està considerat eh, com un dels grans escriptors eh, actuals, d'uns grans novel·listes. Eh, a més a més és una persona que es veu que és admirada i seguida per moltíssims escriptors actuals. Eh, llavors mereix el respecte de moltíssims d'ells i el llegir tota la seva producció literària, que no és gaire, perquè és un senyor que s'ha producat molt poc perquè abans tenir altres feines doncs quan s'hi ha posat, és veu que s'hi ha posat molt bé. I de què va aquest llibre? A veure, aquest llibre, que no és ni el primer ni l'últim dels que ha escrit... Uh, aquest llibre diu que el va publicar l'any 2005, i diu que va ser un esdeveniment literari molt important. Perquè l'anterior llibre, aquest senyor el havia fet l'any 88, per tant, de l'any 88 al 2005 han passat Ostres, una recua d'anys. Però es veu que el llibre és important, eh, de, de pes. Uh -huh. No és un sol llibre, són, és un llibre de narracions, són deu relats... I a partir tots ells del que tenen com a, com a nus al retrat íntim de les relacions entre homes i dones. des de molts punts de vista. Doncs, per exemple ells parlen de que hi ha a la millor un home i una dona que ella té un càncer terminal, per exemple, i cride a la seva germana i al seu marit i els diu que intentin escurçar-li el patiment, i és un retrat, es veu duríssim, de, del que fan o del que han de fer i el que pensen els personatges, són aquestes novel·les on els personatges o sigui, tenen molt de pes. I llavors, eh, tant un com l'altre, no ens explica el resum que decideixen fer, però es veu que es parla d'aquest conflicte que més d'una família s'hi ha trobat, no? Veure un que pateix. Clar. O, per exemple, diu que és capaç, amb una situació molt semblant, una dona també amb una malaltia terminal, que decideix cridar les seves millors amigues i fer un festorri a casa seva, i d'una situació que teòricament parteixes dramàtica, diu que serveix per fer una... És a dir, veure la relació de les dones entre elles d'amistat, mm. Diu que és capaç d'explicar una història que és increïble de maca, de veure com encara que la situació sigui dura com per plorar, ets capaç de somriure i de riure de veure com elles l'amistat els hi fa superar Ai, aquesta doncs, tragèdia. Doncs un missatge positiu, que ja ens convé, eh? Sí, i es veu que totes les històries més o menys parteixen d'aquí, és a dir, des de dones que s'han quedat soles i reflexionen sobre el seu passat, o des de parelles que s'han trencat i que a la millor una de les dues persones de la parella li costa iniciar una altra relació, és a dir, novel·les de relació basades bàsicament entre homes i dones i la seva condició d'amistat, doncs, d'amor de relacions humanes, de personatges doncs no? sí sembla interessant eh? jo crec que sí sembla interessant crec que sí. a més a més jo, eh, el John Irving és un escriptor que m'agrada molt l'americà John Irving, sabeu que és un fan d'aquest senyor, sí? i en parla molt bé i eh, com que l'Irving el tinc a molt bona consideració quan, algú, quan ell recomana algun escriptor acostumo a escoltar-lo molt bé, doncs nosaltres això us donem dues setmanetes perquè us poseu al dia, i llegiu aquest llibre i així pugueu anar al Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau, que com deia, més l'últim divendres d'aquest mes des. de novembre, doncs perquè puguem comentar, perquè per les històries que explica segur que hi ha sí. molt de suc eh, a treure. Sí, i és que penso que aquests llibres que són eh, narracions breus, perquè veu que n'hi ha algunes que no són gaire llargues, aquests llibres també permeten de que si no has acabat el llibre, que n'has llegit 3 Clar. o quatre pots anar-hi perfectament igual al Club de Lectura, vull dir, no et sents malament ningú et desvella cap secret perquè mm, amb dos o tres històries com que no tenen relació unes amb les altres més que el que en diuen del, dels contrastos aquells de felicitat, de desgràcia, uh -huh. de traïció d'amor-odi, doncs això ho pots anar perfectament, I jo tant. crec que és interessant Molt Dani. bé, recordem títol i autor que, que es comentarà com la última noche de James Alter, doncs eh, ja no? ho sabeu Convocatòria feta Convocat... Convocat està. I ara anem a Proposta literària de la setmana amb un autor que has diu Bernardo Atchaga i mira que maca, eh? Aquesta Está coberta, coberta eh? De 7 cases en França. Mm, si t'hi fixés, és un mapa. És un mapa, és sí, sí. És un mapa, sí. fet amb fulles. Mapa que trobem a l'Àfrica, bueno, en el xar, trobem a Europa. Té la part de que l'Àfrica i, i la part de dalt, doncs, que és a França, bàsicament. 7 cases a França, no sé. que les trobem a París, Brussel·les, Anvers, Verge, en fi. Sí, sí. A Viàrids, a Cap Ferrat... Molt bé. Sí, sí. doncs, Explica'ns. Jo no havia llegit res del Bernardo Aixaga. Uh, em sembla que el programa del Jordi tampoc n'ha parlat. El Bernardo Aixaga és guiposcoà, nascut a l'any 51. Uh, ha fet diferents novel·les. Uh, vull dir, aquest senyor uh, és economista per Bilbao i va estudiar filosofia i lletres aquí a l'Universitat de Barcelona. Sí, Uh, aquest senyor fet de tot perquè bueno, tot relacionat veure, ha sigut economista, ha sigut llibreter ha sigut professor d'eusquera uh, ha, ha, ha estat molt involucrat en el món editorial, en el món de l'edició ha estat guionista de ràdio i a uh, l'any 80 va dir, s'ha acabat, em dedico a escriure i, i deixo tot el, tot el de més uh -huh. I, de, i deixo viu, eh? vull dir, és un senyor que deixo viu ha anat publicant diferents llibres però potser un que el va fer famós va ser, perquè va ser portat al cine, és un, també un llibre de relats que es diu en basc Obavaquac, -ba que vol dir Persones i coses d'Obava, uh -huh. que el llibre el va publicar l'any 88. Uh, després va ser una pel·lícula Mm, bueno, de fet, després, amb llibre primer va fer el llibre. El llibre va guanyar el Premi Nacional de Narrativa de les Lletres Espanyoles i va ser traduït a 20 llengües. 20 eh? llengües. Eh? Jo només penso que si algun dia em traduïssin una cosa meva amb una llengua ja seria feliç. O sigui, traduïda a 20 <ríe> llengües deu ser... Imaginat. Deu ser bueno, és impensable per mi. I Després es va compartir una pel·lícula el 2006, de mà del director Moncho Ambendariz, sí. i el 2003 va publicar una novel·la que es de Soy Nú Juléaren, Semea, és es que perdoneu basc, es que el basc eh? és complicat, eh? que parla de la desaparició del mons, del món d'Obava que havia fet amb la novel·la anterior uh, després ha fet El hijo de l'acordionista o El fill de l'acordionista que uh, va traduir ell del basc al castellà mm, no, ell el va traduir del castellà al català Ah, sí. del castellà del català, és traductor també. Va però, estudiar filosofia i totes a de Barcelona. Català eh? també el domina. També en sap. Mm. El que vull dir-vos és que, una curiositat, quan va fer aquesta d'Obava, jo estava justament al Roncal aquell estiu i estaven rodant la pel·lícula. Ah, sí, sí m'ha fet molta gràcia perquè vaig veure els escenaris on s'havia rodat, els llocs on, on ho havia fet, però jo en aquell moment no havia llegit res de Bernardo de uh -huh. I després ha sigut una gran, una gran descoberta. Bueno, de fet, són cinc, cinc línies que es faig d'aquest autor, jo aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim. moltíssim. I pel que sé, és una novel·la que se surt una mica del que ell havia fet sempre, que situava totes les seves novel·les amb espais doncs, relacionats amb el País Basc. Mm? Però aquesta, ens n'anem del País Basc i marxem fins al Congo, per això el mapa aquí de l'Àfrica. I aquesta novel·la és de l'any 2009. I ara on dirà? Oh, ara, des de que ha guanyat el Premi Nobel, doncs ara tot, tot està el Premi Nobel al peruà... Vargas Llosa. Llosa, que també té llibres sobre... Em sembla que també sobre el Congo. Mm. Ara sembla que s'hagi posat de moda, però és que jo crec que la xaga va escriure aquesta novel·la abans que se'n sentís a parlar tant del, de l'Àfrica. Vull dir, de fet, de l'Àfrica no hi ha tantes novel·les publicades o si més no conegudes o traduïdes. Home, ara que, que deies això del Congo, evidentment m'ha vingut al cap pandora el Congo, no? Doncs pues això va ser el primer que volia dir-vos al començament, <ríe> me va muy bé que me hagas este comentari Me gusta que me hagas, me hagas este, <ríe> este comentario. Perquè, recordeu que jo vaig fer una apologia d'aquesta novel·la. Em va novel·la. encantar. Doncs sempre tinc present, total, que quan començo a llegir aquesta, al principi de ai, política, militars, al Congo doncs em va farem captar. comparació i ja ho veuràs tu. Fantàstica. Primer sí. em va semblar que estava a Pandora al Congo, és a dir, entrava en un país on les descripcions del clima, del paisatge... Sí, sí, sí, Em mi trobava, eh?, amb l'altra la, novel·la. No t'has res a veure, no t'has a veure. O sigui, aquesta novel·la, jo m'agradaria saber exactament el Bernardo Chaga què pretenia amb aquesta novel·la, perquè acabes de llegir-la i no saps molt bé què volia. Us diré per què. Aquesta novel·la parla d'un personatge que arriba al Congo belga, és a dir, parlem més o menys cap a l'any 1904, eh, a de principis del segle XX, quan el Congo era una colònia... Hi havia el Congo belga el Congo francès. Doncs el Congo belga, que em sembla que la capital era Leopold Vil, pel rei Leopold, uh -huh. doncs eh, aquell, aquella part de món era una colònia belga on, si no... Jo no sé massa història, però em sembla que aquesta, el, el Congo va ser un regal que li van fer amb el rei. És a dir, com li, li van pesada. regalar com aquell que li regala... Llavors, ell va considerar sempre el Congo com el seu jardí. És a dir, era un jardí on ell podia fer i desfer el que li semblava, mm -hmm. passant absolutament de les persones que podien viure allà. Això és històric, això és real. Llavors, aquest senyor considerava que allà... Eh, si hi havia una sèrie de riqueses naturals, les podia explotar i portar-les cap aquí i fer en ric, perquè eren seves És a dir, si allà havia hi havia... Havia estat un regal, no? Exacte. Si allà hi havia elefants i se, li, i se li volia agafar el marfil dels elefants, doncs es matava tants elefants quan feien falta. I si allà hi havia unes fustes precioses, doncs que també es podien portar cap aquí, no sé com s'hi diu en català, Eva no? Sí. Eh? Ara no sé com es diu, no me'n recordo, perdoneu. Doncs també explotava i les portava cap aquí. Això és real. El senyor, aquest rei, el Leopold, era l'avi del, del Balduïno de Bèlgica. És a dir, la seva vídua del Balduïno encara es viva a la Fabiola. Per tant, aquest senyor era l'avi del marit de la, de la Fabiola, del uh -huh. Balduïno. És o sigui que tenim referents propers a l'actualitat. Sí, sí, sí, sí. Aquest senyor, eh, el seu... Fill i el seu net, és a dir, el Baldduino van continuar fent l'explotació de la mateixa manera i de la mateixa manera salvatge que van, que s'estava tractant a la gent que ara explicaré com es diu la novel·la a la, a, al Congo. Però fixeu-vos una arriba l'incongruència de la història. El Baldduino se'l va volgué canonitzar. és a dir, va estar amb discussió si se'l beatificava mm. si se'l feia sant, un senyor que havia continuar la història del seu avi matant a ganivet i de la manera que fes falta a una sèrie de gent perquè ells consideraven que allò no era res i que els negres no eren res. Eh? Vull dir, és que em, em faig creus com a vegades l'Església Catòlica pot haver fet Bueno, Bé, és igual, aquest, deixa'm estar. Sí, sí, aquests dies que, que sí, ja ten, exacte, tant que tenim de, molt frescos que tenim, sí. que tenim un debat sobre la taula molt sobre això, sí, sobre, sobre el paper, el paper de, de, de l'església. Doncs, uh, què passa aquí? aquí? hi ha un personatge que té molt de pes dins la història. Crisostom se'n va cap a... és un soldat uh, i l'envien allà a la colònia amb una part de, de, del, de la selva mm. on hi ha una explotació de cautxú. I allà hi ha tots els militars, una colònia militars que fa anys i anys que estan allà explotant eh, doncs, els, els negres que viuen allà, eh, vigilant-los que no s'escapin o que no es revoltin, perquè els negres, quan tenen ocasió, doncs es revolten i els pelen, clar i llavors els maten a la seva manera. Si un negre d'aquests que està estat tota la vida agafava un blanc d'aquells que l'explotaven, doncs a la millor diu que li traien la pell a tires. Home, m'imagino, després de del que els hi feien als altres, doncs els altres s'hi tornaven. Doncs, aquest senyor arriba perquè és un gran tirador. És un senyor amb una història amb un passat on ell havia conegut una persona que havia tingut la sífilis i el havia educat un capellà i li havia dit que la sífilis és una malaltia d'una persona que va amb dones eh, de la vida i que et poden encomanar qualsevol malaltia. Per tant, tu a la vida mantint-te distant amb aquesta... si tu no vols agafar una malaltia com aquesta. Sí. Ell va l'Àfrica amb aquest pensament. Jo allà faré una vida monacal, és a dir, jo em dedicaré a seguir les instruccions dels meus eh, jefes, els meus caps, i no faré res més, ni dones, ni, ni qualsevol veritat, perquè jo no vull agafar aquesta malaltia perquè va veure com una persona es moria d'això. Va allà, i allà hi ha uns comandaments militars que el reben, i llavors et descriu amb, poc, amb pinzellades, eh, tots els estaments militars que han allà. El que mana sobre tots ells és un, no sé, diria un capità, uh -huh. que és un poeta, és un home que li agradaria ser poeta a París i que la seva, la seva obra sortís a tots, els, a tots els llibres de la canalla que van a l'escola com a poeta recomanat. I llavors s'escriu i es carteja amb l'assessor personal del rei Leopold que també té aquesta frustració d'un escriptor que no ha sigut mai res i entre els dos s'escriuen poemes i s'expliquen els rics que seran més endavant i com triomfaran quan puguin tenir diners i anar-se'n a París a viure. Jo dic que la frustració és una de les coses més perilloses en sí, aquest món. Sí, perquè la frustració tu l'aboques cap a una altra cosa, Clar. cap a la violència, cap a la desmesura. Clar. Llavors, aquest home què fa? Que quan no està vigilant a la gent d'allà, eh, està, està escrivint veient poemes. Llavors, la gent que està sota les seves ordres, els sergents, els soldats rasos, tothom allà té el seu petit món muntat. És a dir, tothom es fot de mig món. És a dir, s'enriqueixen un dels altres. És a dir, si el rei Leopold vol que se li porti cap aquí una sèrie de fustes, els altres pensem, bueno, però si em posem una miqueta més a part i tal i i qual, jo això me'n guanyaria jo tant. Llavors, amb aquest de Bèlgica jo li faig tu la meitat i jo l'altra meitat, i tothom s'explota a tothom i t'està explicant com els colonitzadors mm. arriben, jo crec que això ho han fet totes les cultures que han tingut colònies, és a dir francesos, holandesos, espanyols, portuguesos, tots han degut fer el mateix. El que passa és que ell t'explica les barbaritats que fan amb una cosa que és curiosa, tu expliquen molta ironia, en tanta ironia que hi ha situacions que són absurdament dramàtiques que es que rius. Perquè dius, és que et fa riure la manera que t'ho explica. Ja, o sigui, no, no el que està passant, sinó la manera, al final... La manera com, com... de com t'ho explica. I llavors tu dius, per què ho fas, si això és tan dramàtic, d'explicar-t'ho a la xaga d'aquesta manera... Potser precisament ho fa per treure-li una mica de punxa, que no et faci mal, determinades escenes que et podrien fer potser, et podrien ser feridores de llegir-les si te les expliqués amb la seva cruesa, potser ho fa perquè tu, llegint-ho d'aquesta manera, no et, fa, no et fa tant de mal, però tu a la llarga ets prou intel·ligent per dir que això és una autèntica barbaritat. Uh -huh. Per exemple, aquest capità, com que també té por de no agafar una malaltia infecciosa, perquè allà tothom va amb tothom, vol només anar se en llet amb verges. I llavors té un ajudant, cada dijous el fa agafar la barca i anar-se al poblat d'un viuen els negres que treballen a buscar una noia verge cada dijous. La segresten, crueldat, no? la porten, la fan rentar, la fa rentada del baix, li fa fer la prova de la virginitat i després la porta. Se n'aprofita tota la nit i l'endemà li dona el seu ajudant perquè acabi... ja no en val. Ara, no, ara ja estic, ara fes tu el que vulguis amb ella. L'altra vegada se la tira o no, o, o, o si la noia se'n salva, se'n va. I així fins a matar quan convé una verge, des de matar, disparar contra fer tirar el blanc amb una sèrie de, de monos que agafen de la selva i els lliguen i mentre els, les bèsties saben el que els hi passarà i es billuguen, doncs comencen a disparar-los i es van matar a trossos. Vull dir, et descriu escenes que, dites així com jo les dic, poden sonar molt cruels. Però jo crec que la tècnica que ha fet servir ell és absolutament conscient... És a dir, t'ho explicaré d'aquesta manera perquè mm, tu t'ho agafaràs més irònicament i al final t'ho acabaràs llegint. Però clar, quan o sigui acabes... O que no serà tan dur de, de, de passar, no? A veure, tot i que tothom sap que s'han escrit llibres molt durs de l'Holocaust i de tot arreu explicats tal qual... Projet dir una cosa, jo que llibre si me l'haguessen explicat amb la seva cruesa, potser em queis costat més de passar. Però com que et fa vegades una pantomima dels propis personatges, és a dir, els veus tan desgraciats, tots plegats, mm. els soldats que estan allà, els comandaments militars els que estan aquí, que reba un moment que mmm Te'l llegeixes amb ironia. Fins i tot penses que això no és possible. Però quan has acabat saps que això és possible. No només és possible, sinó, sinó que això... Sabem a països africans que està passant encara. Sí, sí, que ha passat. Eh? I I està que aquesta, aquesta separació de classes i de poder sí. doncs fa que persones no siguin considerades com a persones. Clar. És crítica, per tant. És dura, és bèstia. Si voleu, parla de corruptes, de gent corrupta, de gent ambiciosa. Jo és, una, és un llibre que recomano moltíssim. Eh? no és un llibre poètic, eh? Vull dir, és un llibre que recomano. El títol, per què es diu Si té cases en França? Clar, perquè ens, ens situaves al Congo. Doncs perquè, el... segons la literatura clàssica, eh, no, sé, no sabria dir-te si la literatura clàssica o de la literatura o de la càbala, per exemple, diuen que la vuitena casa és el cel. Ah, sí, sí eh? és veritat. La vuitena casa és el cel. Llavors... Uh, fa al·lusió a un personatge que al final se'n va a la vuitena casa, però la setena és una dona ambiciosa que viu aquí a França, que és la dona d'un dels comandaments, que li diu tu queda't aquí a l'Àfrica, explota tot el que puguis explotar a tothom, agafa diner i porta cap aquí i bori, porta cap aquí tot el que puguis, perquè nosaltres ens hem de comprar set cases a França. Quan tinguem la setena casa a França ja pots tornar. Què dius? Per què vols set cases? I això, I això vol. I llavors veu una casa del lloc i li, li escriu i diu, per aquesta casa necessito tant eh, tants quilos d'ibori d'elefant no? i necessito tanta tantes fustes precioses. I l'home es queda allà fent treballar la gent fins que moren arrebentats. Eh, o sigui, que tota aquesta tant. explotació, eh, al final, de persones i doncs això d'essers humans acaba sent per una qüestió material d'un caprici no? de, de, de, de tenir un casament però és que això és els comandaments militars pel rei Leopold es van encapritxar el que tenia la bragueta molt fluixa, aquest rei però històricament mm. i es va enamorar d'una cantant americana que va a fer una torner per a Europa i li va dir, mira tu per mi et portaré al, al Congo i seràs la reina del meu jardí, seràs la palmera més alta d'aquell jardí i tu governaràs i fa un muntatge espectacular per portar aquesta senyora allà i fer la reina del Congo, és que ja es va preparar i tot Lo que passa que el moment que la dona va dir sí, sí, sí, sí, estaven en una festa a eh, amb un munt de xampany que diu la viu de Clicó anava bevent, na bevent, i quan al cap d'uns dies li diu anem cap al Congo, a que t'ensenyaré el meu jardí, ella li diu no, no, és es que em vas dir que sí, diu no, no diu això no ho dir jo, va dir la viu de Clicó volguem, <laughs> diu, vaig dir perquè el xampany em va fer dir el que, el, a, a, això, no? Diu, però, mm. però no hi vull anar, evidentment i llavors ell diu, bueno, doncs, ara tots els preparatius que hem fet allà, que per fer els preparatius agafen la gent més lletxa de les tribus, lletxa o esgarrada mm. i els posen amunt tancat que s'obliden de donar-los imatge i tot perquè com que vindran fotògrafs europeus no fotografien res que pugui espallar una imatge Mare que tot meva. sigui perfecte i meravellós bé, i així moltíssimes més coses que llegint o sigui t'entra bé perquè l'acabes amb un plis però que te n'adones doncs, de quina és la realitat d'aquests països quina era i quina és eh? Vull dir, això no pensem que va ser el 1904 quina és encara que hi ha gent que governa a països africans que són rebuts el senyor Zapatero, eh? Uh -huh. I són gent que fan coses com aquestes o pitjors. Home, doncs, està bé de tant en tant portar també no només novel·les i que ens porten històries que ens fan somiar i que ens agraden i que ens fan, doncs, avair-nos no, d'aquest uh -huh. món, sinó també històries crítiques, de sí. que ens facin veure la realitat amb altre punt de vista. Jo crec que en realitat ha volgut això, una crítica, o sigui, perquè no, no ho veig d'una altra manera. Jo uh -huh. crec que sí, que ha sigut una crítica, però amb una ironia molt fina i amb, un, amb una manera de relatar extraordinària. Jo crec que millor no es podia fer, que el llibre és fantàstic. Bé, doncs amb aquest titular, no? amb aquesta conclusió tan eufòrica, sí. ens quedem... Jo soc molt apassionada quan una cosa m'agrada i quan, quan no m'agrada també. Quan t'agrada, o sigui, això no hi ha dubte. En aquest cas, doncs, recomanem Bernardo Atchaga, amb aquesta novel·la de Siete casas en Francia, editat per Alfaguara. Està en català, ah, sí també per Alfaguara. També, o sigui, sí, que el podem trobar en les dues llengües. El que llengües. passa és que jo recomano que si una persona l'ha escrit en castellà ho llegi... Clar en castellà, que tenim l'avantatge que són bilingües, Clar. doncs si podem sempre llegim l'original. Ja que està escrit en llengua En castellà castellana. i podem llegir-la, doncs tal. Però si algú es vol, vol llegir en català, cap problema perquè sabem que la Xaga eh, el domina i segurament o el va traduir ell o el va corregir. O sí sigui que també està vinculat a aquesta traducció. Sí. Molt bé, doncs Dolors, moltíssimes gràcies. Ens retrobem aviat. A vosaltres. Adéu.